Приходять до хати. «Я не буду вечеряти», – каже Лесик. «Мені треба йти. Тільки молока вип'ю». «Як?» «Ти ж обіцяв, що сьогодні ввечері будеш зі мною». «Андрійко, тетерія із несподіванки». «Ти ж обіцяв!» «Слово честі давав?» «Так не можна. Коли дав слово честі, треба його дотримати». «Дав і взяв. Я мушу бути в місті, і все». «Лесику, це ж нечесно. «Так не можна!» Андрійко мало не плаче. Бабуся сміється. «Нехай іде! Що тобі до нього? Настане і твій час!» «Ні, так не можна!» «Лесику тебе обіцяв, будь чесний!» Андрійко вже в сльозах. «Будь чесний з собою!» «Будь чесний з собою! Так не можна!» Лесик сміється, сміється бабуся. «Ну чого ж ти, малий?» Андрійко не в силі отямитися, казав Лесик, що вони друзі, не обіцяв, уже його ніколи не любитиме. Але все ж ще не вірить, що Лесик піде. Будь чесний собою, Лесику, будь чесний собою, пішов Лесик. Андрійко плакав, як давно вже не плакав, гірко і важко. Бабусі не поясниш і дідові не поясниш. «Заходився дід утішати, ось я тобі покажу цікавинку». «Нічого не хоче, Андрійко, нічого в світі. Тільки щоб Лесик був його справжнім другом, щоб не обманював, щоб був чесний. Бо коли не чесний, то який друг? То просто інше, то як усі, як у школі діти. Важко було у школі обманюють». Треба було навчитися жити із ними. Важко й мовчитися зараз уміє. Але ж то, не друзі, а Лесик, великий Лесик, із такою гарною чуприною пообіцяв бути другом, і ось нема. Ніхто не зрозуміє, що плаче Андрійко не за Лесиком, а за обіцянкою. І за обіцяною дружбою, за вірою у свого за тим, що вже не вернеться, яке Лесик не вернеться завчасу а лише пізно вночі, як ніколи не вернеться цей день, як зник сьогоднішній ранок, а завтра буде інший. Завтра вже буде інший, Андрійко, завтра буде інший день. Усі люди стануть іншими, і не буде в Андрійка друга Лесика, а просто Лесик, його далекий родич, що живе у діда. А відтак до міста, у школу, там все буде інакше» повернеться до Гданська, збише, Ось все буде інакше. Але то буде завтра. «Дитинство моє, ласкава моя пора! Де закінчиться? Де почнеться брехлива юність? З чого? Може, із обману, із втраченого друга, із душного бажання повірити і вірити, з бажання не зрадити і не бути зрадженим?» Будь чесним собою, Лесику, але ти не будеш. Будь чесний собою, Андрійку, зараз, сьогодні, завтра, завжди. Розділ третій. Що ви знаєте про кохання? Що ви можете знати про кохання, коли вам 18-те не виповнилось посеред війни? А завтра усьому настане кінець. Коли ще сьогодні ввечері ви повинні йти на бойове завдання, з якого не всі повернуться, коли небо таке паморошливо блакитне як просвітлена коханням душа, коли сонце спокійне та яскраві будинки й дерева припорошені випаленою пилюкою, коли на Мадрид щоденно падають бомби, а вам 18 років, і ви ще не спізнали щастя любити». Ми зі Збишуком трапили до мадридського загону недавно, після бою під Теруелем. П'ятьох нас було переставлено до нагород. Вітали нас троєм, тоді комісар відкликав у всіх нас у бік і сказав, що товариш із Мадрида хоче з нами поговорити. Сашевський і Войцік вагались, а ми зі Збишуком погодились відразу. Власне, розмова була з кожним окремо. Коли комісар довідався, що ми витікали з в'язниці на Волині і про нашу всю Одіссею, то викликав і Волоха, Олеся Миколайчука. Микола Волох загинув у перші ж дні у Мадриді. Йому було 35. Лишилася дружина, двоє діток і старі батьки. Як було писати? З огляду на складну систему нашого листування, листи йшли через Францію. Ми одіслали скорботну звістку, а поховати Миколу не змогли. Волох не повернувся завдання, минув місяць. Леся поранили, і він відсижувався вдома. Ми з вишуком і далі ставили наші знамениті міни-бляшанки. Цього разу ми просто передали їх невідомому, і той чіпляв їх на грузовики. Але дві я підклав сам, на станції. Це не входило в план, а бурчав, що це несерйозно. А я віджартовувався. Настрій у мене був піднесений, наші наступали, але і ми діяли непогано. Наші справи пішли ще краще, коли появився у групі «Санчес». Але то було згодом. У той ранок, чистий, прозорий, надиво тихий, ми верталися веселі, хоча і не спали цілий ніч. На дорозі до міста нам стрілилося кілька дівчат. Ми, звичайно, почали отой типовий чоловічий наступ. Куди? На яку роботу? А ми теж. А ви звідки? А ми тут живемо. А ви недавно в Мадриді? Мене заворожив її погляд не сила було опанувати себе, а що зі мною. Я поринув у вир чорних очей, невисокої смаглявки, непомітно для себе. Мені би здалося, що ми просто розмовляли, аж потім з вишек підтвердив. Ти закохався, Анджею. Відразу ж і по самі вуха. Я заперечив йому, де там ти що. Але то вже було увечері, коли ми всі і на побачення. Збишек уподобав собі кругловиду Ізабель. Вони перемовлялись, сміялись, а я мовчав. Її звали Марія Тереза. Я хотів було назвати її Марією, та вона поправила ні Марія Тереза. Я відтоді я кликав її Марію Терезою. Збишек заледве заговорив по-іспанськи, та бесіда в нього виходила жвава. А я ж ніби... Добре знав мову, а сказати нічого не міг.